Ya marhaba ya marhaba zaina syuhur in museezulatiada inna lillahi wa inna ilaihi rajiun saya tahu beliau telah bahagia alhamdulillah tapi selalu hati ini belum merasa ikhlas bagaimana belajar ikhlas dalam kehilangan orang yang kita sayang antum banyak belajar ke tukang parkir mundur mundur mundur mundur, mundur. ya ya ya Dia yang memberikan tempat itu Dia yang memanggil Sini pak, sini pak, sini, pak. sini, sini ya Dia menjaga Kalau ada orang mau mengintai ngambil kaca spionnya Jangan Dia menjaga Tapi ketika mobil itu diambil Pernah dia marah? Ah, iya. Apa pernah dia berkata Kamu yang sudah meletakkan di sini dua jam Kenapa kamu mau ambil? Karena dia sadar itu bukan punya dia Oh ketulusan saudaraku tukang fakir peri indah sampai sampai begitu tulusnya mereka suara azan berkumandang ayo ala salat mereka rela tak salat untuk menjaga ibu mu ayah mu anak mu isterimu bukan penyangkau lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh dia punya Allah maka kalau kau tidak ikhlas melepaskannya akidahmu bermasalah akidahmu bermasalah kau lebih cinta kepada dia lalu kau katakan cintamu la ilaha illallah apa maknanya la mahbu wa bihaqqi illallah tidak ada yang lebih dicinta kecuali Allah subhanahu wa taala maka ada yang lebih cinta kepada dia siapa Allah kalau kau tak ikhlas melepaskan dia Dua bermasalah Pertama Cintamu lebih besar kepada dia Daripada kepada Allah Yang kedua Kau meragukan cinta Allah Kau katakan kau lebih cinta pada dia Daripada kepada Allah Perbaiki akidah Ustaz eh nak ngomong aja Yang kehilakan ini kan aku Ibuku Maka aku pun belum tentu setegar engkau Ketika ibuku meninggal dunia Makanya bunyi ayatnya Watawasaw Ibu Dua orang saling menasehati Hari ini, saat kau kehilangan ibu, aku yang menasehati Tapi saat nanti, emakku sekarang umurnya 70 tahun Saat kalian dapat kabar ibuku meninggal kalianlah yang akan memposting video subuh ini Akan ada yang memotong video ini Siapa dia? Pencuri-pencuri video Yang menghentai Ada yang niatnya baik menyebarkan dakwah Tapi ada yang bermain di sini, ingat kalian yang bermain wama yalul siapa yang curang yati bima wallahi yaumul qiyamah yang mengambil foto saya sedang menganga foto saya sudah dia posting foto itu hanya untuk memancing penonton nah, mengambil kesempatan kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ingat itu